Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta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 Jó napot, jó este, kívánok, annak függvényében ki, mikor hallgatja ezt a misatt fiala Jánosvök. Ma a 2014. március 19-es szerda van, az ismétlés időpontjában csak a március 19-ének van jelentősége az elhangzás időpontjának kevésbé. Most egy idejűek vagyunk a jelennel, 6 óra múlt 7 perccel, ez az ismétléskor már nem lesz mérvadó. A műsor nem interaktív, telefonokat nem vár és nem fogad 2014 janár 21-e KED, Hungári Krisztián az eleben borzalom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 Formai megfogalmazásában tökéletes ellentétek Gabriel Arkangyal alakjának. Ez a birodalmi sasa logókó jelvényeken tömeggyártott eszközön megjelentett jelek, jelvények jelképek életre kelt szárnyasa. Végigrepül, végig repül végig a világon, hamal elér hozzánk és bekervezi Magyarországot, hogy megbékiózza gusba köstse lakosait. Melokó Miklós és Benedek György szobrászművészek véleménye szerint a műkoncepciója példátlan és kiemelkedő az egyértelmi szimbólumok mögött meghúzódó mögöttes tartalmak érzékeltetésében is. Történelmű beágyazottsága sem mindennapi. Majd később. Több mint 200 ezer lengyel menekültet fogadtunk be. 1943-ig békés állapotok uralkodtak itthon, a tömegmérszállással megérkező német hadsereg a keresztes fiókáival megölte az országot, rabszolgányi magyart hagyott volna meg ideiglenesen. Az emlékművön ezért változik a stilizált képriasztóan természetelvűvé. Ungvari Krisztián, meglep ez az indoklás, mert kevesebb történelmi torzítás összehordása is elég ahhoz,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 idegenrendészeti idegen akció. Ez követően 1942 őséig folyamatos deportálása a szökött esetében, valamint maga embertel eszközeivel a munkásszolgálat, mert 1944 előtt is már több mint tízezer ember pusztult el. A német hadsereg semmilyen tömegmészárlással nem érkezett Magyarországra azt,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 kifizettetni velük víz, villany és gázszámláikat, mielőtt vagyonba ra... Vago... vagonba rakják őket. Állézést, Freud. Itt érdemes megemlékezni arról, és emlékeztetni arra, hogy a magyar hatóságok korán sem csak németektől kapott ötleteket valósítottak meg. Antiszemita intézkedéseik esetenként a németek tiltakozásának dacára történtek, mint például a kámenyets Podolski esetében, ahol a magyar hatóságok deportálási dühhe először humanitárius katasztrófát okozott, mivel egy eleve elpusztított területre zsúfoltak be több mint 10.000 kirabolt volt és ellátatlan zsidót.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 Végezetül meglehetősen alantos érvelés, hogy az emlék mi minden áldozatnak emléket kíván állítani, mint ahogy azt Rogán Antal mondta. Nagy különbség van ugyanis akközött, hogy az áldozatok ez szám szerint rendkívül csekély része a német megszállók áldozata lett, míg többségüket, bátran mondhatjuk több mint 99 okat először a magyar hatóságok tették áldozattá a lelkesen végrehajtott deportálással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 Szeptember Jövő tavaszra a kormány tervei szerint elkészülhet a holokausz emlékejű ősefárisi pályővárról, jelentette be Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár a Magyar Holokausz 2014 emlékbizottság ülésén Budapesten. Mint mondta, két ügyet kiemelten kezel a kormány az emlékét kapcsán, azt, hogy az ország lehetőleg minél több pontján jöjjenek létre közösségi emlékhelyek, ahol a vészolkaszakról a szóló tudás fontosságára hívják fel a figyelmet. Ebbe a sorba illeszthető a Józsefvárosi Pályidvara tervezett intézmény is. A másik pedig az, hogy a gyermek áldozatokról kiemelten emlékezzenek meg. 2013. október 1 a kormány másfél milliárd forintos kerettel civil alapothoz létre a 2014-es magyar holokauszt emlékében megvalósuló civil és önkormányzati kezdeményezések támogatására. Jelentette be, mikhez Péter a miniszterelnökség igazgatás ügyekét felelős helyettes államtitkára, és elsimó László az országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke. 13. december 31-én megalkotta a 2056. 2013. december 31 kormány kormányhatározatot. A Magyarország német megszállásának emléket állító Budapest 5. keletben felállításra kerül emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről. A kormány egyes pont. A társadalompolitikai szempontból fontos célnak tartja, hogy Magyarország német megszállásának 70. évfordulójára 2014. március 19. napjára megvalósuljon a megszállásnak emléket állító emlékmű 2. Az egyes kiemelt jelentésük Budapesti bereházások és felelős kormánybiztos feladat körébe utalja az emlékmű megvalósítására irányuló beruházás előkészítését és a beruházás megvalósításának irányítását 3. Egyetért azzal, hogy az emlékmű Budapest 5. kerület 24 74 7 per 1, 24 74 7 per 2 helyrezi számú nyilván tartott ingatlanon természetben, a Budapest 5. kerület szabadságtéren kerüljön felállításra és felhívja a miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az egyes kiemelt jelentőségű Budapest beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával az emlékmű szabadságtéren történő elhelyezés érdekében kössön megállapodást, az ingatlan tulajdonosával, Belváros-Lipótváros-Budapest főváros 5. kelet önkormányzatával. Fej! Fej! Felelős miniszterelnökséget vezető államtitkár. Az egyes kiemelt jelentőség budapesti beruházásokért felelős biztos határidő azonnal. Négyes pont. Úgy dönt, hogy az emlékmű megvalósítására irányuló beruházást a miniszterelnösség valósítsa meg és felhívja a miniszterelnösséget vezető államtitkát, hogy a beruházás határidőre történő megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg azzal,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 az 1944-es Német megszállás 70. évfordulójára készülő emlékmű jóváhagyását. A miniszterelnökség a hétvégén küldte el a kiemelt állami beruházásnak minősített szoborra vonatkozó dokumentációt Rogán a polgármesternek. Rogán Antal az előző hét péntekén az Indexnek azt mondta, támogatja az emlékmű alapgondolatát, hiszen a szobor a félreértésekkel szemben a német megszállás minden áldozatának állít majd emléket. A 70 évvel ezelőtt esetemények következtében Magyarország szuverenitása elveszett, amit csak a háború utáni választás nyomán megalakult kormány állított vissza, mondta belváros polgármestere. A megszállásnak rengeteg áldozata volt a holokausztban elpusztult zsidók, tízezre és más elhurcolt kivégzett emberek. Természetesen Magyarország sem mentesíthető a felelősség alól,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 Készler András a Magyarországi Zsidó Hitköségek Szövetsége elnöke reagált így az elmúlt napok történéseire, Szakály Sándor történet holokauszrelativizáló relativizáló kijelentésére és a német megszállás emlékművének tervére a Zsidó Szervezet sajtótájkoztatója. Egy Mitgefangener sagte zu mir: wenn du einmal ins gas musst, nur tief admin, so ist es vorbei.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 Peitschenhiebe, bei denen der Verurteilte jeweilige Anzahl der Schläge auf Deutsch mitzuzählen hatte, waren schon schlimm genug. Az egységes magyarországi iszléta hitkösség orra kirja kormányt fontolja meg, hogy a németnek szálás emlékműve sujához mérhető módon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 Félreérthető szerintük ugyanakkor, Emmy, az emlékműállítás gesztusa különösen a holokauszt emlékév kontextusában.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 Henszler András elnök úr részére, Zoltai Gusztáv ügyvezetőigazgató úr részére, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Budapest. Tisztelt elnök úr, tisztelt ügyvezetőigazgató úr! 2014 január 20-án kelt levelüket megkaptam. Tekintettel arra, hogy a sokat szemvezett Magyarországi Zsidó Közösség sorsát kormányom mindig is szívén viselte, köszönöm, hogy kérdéseikkel nyíltan és közvetlenül fordultak hozzám.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 der vierte den dritten Häftling gehängt. Der vierte wurde von Magnus gehängt. Ma du aber hadlo u zer otanu Ma du aber hadlo shoma otanu Ein lanuti kwa Ein laniki kwa Ein lanuti kwa Ma du aber hadlo otanu Ma du aber otanu Ima a magyar zsidó hitközség szövetségének vezetősége illetőleg a budapesti zsidó hitközség előjárósága két egymást követő vasárnap tárgyalt a kialakult helyzetről az első vasárnap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 Szakály Sándorról, illetve a történésznek a Keményes Podozsky távú deportálást érintő nyilatkozatáról szóva, azt mondta, nem csak egy egyszerű elszólás volt, hanem van egy olyan pályája, ami úgy gondoljuk, hogy egy fontos állami intézmény, a Veritas történelmi kutatóintézet igazgató élére, hát ennek az intézetnek az élére, őt nem teszi alkalmassá. A Józsefvárosi Sorsokház emlékei projektről, helyszínen András azt mondta, hogy voltak, akik ellenezték a projektet és a helyszínt is, de is nem állt be ebbe, elfogadta azt, arra a fel a figyelmet, Egyetlen vörös vonal van a számukra az, hogy az odalátogatók hiteles történelmi történelemékképpen jöjjenek majd ki onnan. Igen, ebbe mi bele akarunk szólni, és igen, ezt még kontrollálni szeretnénk. Erre tettünk javaslatot Lázár János államtitkár és Mitmária Mária felé is. Helyszler András arról is beszélt, hogy mind a Józsefvárosi emlékhelyel, mind a megszállási emlékművel, mind pedig Szakácsándorral kapcsolatban határozott álláspontjuk van,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 a szobor körül kialakult konfliktus pedig károkat okoz hazánk nemzetközi megítélésének. A közgyűlés kéri Magyarország miniszterelnökét állítsa le a József háza, Sorsokháza, mert történelem felfogása mai napig ismeretlen a mazsihi szakemberei számára, a projekt vezetője pedig érdemben nem működik együtt a mazsihisszel. A hírtévében a szerkesztő megjegyzése látható egy felvétel, ahol történt ilyen egyeztetés, ennek mélysége és folytatásáról azonban nincs tudomásunk. Forduljanak a hírtévéhez! Közéleti szakmai megnyilvánulásai miatt a mazsihisz alkalmatlannak tartja a Veritas élére kinevezett szakály Sándort az intézet vezetésére, ezért kéri felmentését hisz akkor tud venni a holokauszt 2014 kormányprogram folyamatában, és abban az esetben fogja felhasználni a civil pályázat alaptól elnyert támogatásokat, ha a magyar kormány a holokauszt emlékezetével és feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatán jelen határozatok figyelembevételével változtat. Szükséges hangsúlyozni, hogy a zsidó hitközségek, mint minden évben 2014-ben is megtartják saját mártér emlékezéseiket, melyekre a Mazsihisz várja zsidó és nem zsidó barátait.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 A közülés megnyitó Hessler András mozgyzít elnök a zárt ajtók mögött zajlott érdemi tárgyalás megelőzően felolvasta Ronaldes Lauder a zsidó világkongresszus elnöke és Verce József nyugalmazott országos főrabi levelét. Ronaldes Lauder a magyar kormány és a mazísz képviselőivel történt nemrégiben zajlott tárgyalására, utalva levelében arról tájékoztatott, hogy a zsidó világkongresszus teljes mértében támogatja a magyar zsidó közösség álláspontját a holokauszt megemlékezésekkel kapcsolatos vitákban.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 A Holocaust emléké 2014 kormányprogram részét képezi a rumba sebesség utcai zsinagóga felújítása. A felújított épületben méltó helye lehetne a mags által javasolt az Mik nyilatkozatában is említett együttélésházának. A Rumba utcai intézmény lehetne módszertan és oktatási központja egy országos hálózatban működő együttéles házák rendszerének.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 Különös tekintettel arra, hogy ezt eredetleg nem a nagy nyilvánosságnak szánták. Így született meg az alábbi levő. Kedves barátaim, legyetek erősek, a nehezen most következik. Ezzel a mondattal zártam a Mazihisz vasárnapi közgyűlését, és elkezdődött. Csúsztatások, inkorrekt, hazug információk segítségével próbálnak minket a sajtók keresztül lejáratni, fogalmazott Helyszler András, a Mazihisz elnöke,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 A német megszállás történelmi tényéről lehet és kell az egész magyar nemzet érdekében széleskörű társadalmi párbeszédet folytatni. A határozat kéri Szakásándor felmentését. Erre vonatkozóan nem tettünk a kormányfő felé kiegészítő javaslatot, a miniszterelnöknek itt levél a közgyűlési határozatunk érvényesítésének módja. Nem hősökké akarunk válni, hanem hatékony érdekérvényesítő szervezetté. Kérlek benneteket, bizalmas bizalmasan jelen soraimat, vessünk véget a médien keresztüli üzengetésnek.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 10 2014. Február 19 kormány határozata. 2014. Február 19. A kormány egyes pont. A társadalompolitikai szempontból fontos célnak tartja, hogy Magyarország német megszállásának 70 évfordulója alkalmából megvalósuljon a megszállás áldozatainak emléket állító emlékmű. Kettes pont.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 Sort az SBP Systems Kft támogatta. Itt. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.